Yang terdekat dengan Allah yang mengisi Al Arsy dan orang yang mengatakan dan mengutus mereka kepada Allah dan mereka beriman kepada-Nya dan mereka memaafkan kepada orang yang beriman. Allah maha Pengasih dan Maha Pengampun. Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Maha Pengasih dan Maha yang memegang arasnya Allah Yang menjaga arasnya Allah Yang tawab dengan tasbih Takmih, taglil, takbir Mereka berdoa Ampunilah dosa hamba-hambamu yang beriman Dan nah ini doa yang panjang Jadi orang yang taat terus Tidak pernah maksiat taat, Itu doa prioritas dari malaikat ayah dari kecilnya sekolahnya Pesantren Jadi guru Udah hidupnya taat Dapat doa pertama nih Doa yang kedua Agak panjang Ini orang yang maksiat lalu taubat Tadinya pejinah Tadinya pemabok Tadinya pejudi Tadinya penipu Tadinya korupsi Tadinya malas ibadah Tadinya nuraka pada orang tua Tadinya hobinya pacaran Terus Obrol cinta kemana-mana lalu dia taubat taubat sungguh-sungguh doa malaikat panjang untuknya Ya Rabbana ilmu-mu rahmatmu meliputi segala sesuatu ampunilah dosa-dosa hambamu yang bertaubat yang mereka sungguh-sungguh taat di jalanmu dan selamatkan mereka dari neraka jahannam Allahu Akbar itu doa malaikat terdekat dengan Allah dan doa malaikat sangat mustajab. Karena itu ikhwafillah Adik-adikku saya bertaubat sungguh-sungguh Subhanallah Walhamdulillah Walhamdulillah Kita minta ampun pada Allah, semua ikhwah pemirsa Majlis Cahaya Hati dimanapun berada, kita semua minta ampun pada Allah jala-jalalu, -jala luruskan niat di rumah dimanapun berada, duduk dengan rapi sungguh-sungguh, karena Allah menatap kita, Allah mendengar kita, Allah perhatikan kita tundukkan kepala kalau bertutup kedua mata coba kita belajar berkhlawat di tengah hiruk pikuk kesibukan dunia ini lelah hati pikiran kita untuk dunia coba sebentar kita minta ampun banyak istighfar pada Allah mari ayah bunda semua tundukkan kepala sahabat-sahabatku yang kucintai adik-adikku yang kusayangi ya Allah ya ربنا sudah terlalu banyak dosa yang kami perbuat tubuh ini sudah lelah Karena banyak berbuat dosa Tapi engkau masih beri kesempatan kami hidup Kesempatan untuk bermunajat kepadaMu, Bahagiakan kami Bahagiakan kami duha ini dengan rahmat ampunanmu Ampuni seluruh dosa-dosa kami Robbana, Walamna Ampusana Wa ilam taufirlana Wa tarhamnalanakunan aminal khasirin La ilaha ila anta Subhanaka ini kuntu zalimin Angkat semua tangan. Allah malu tidak mengijabah tak kalau kita menanggadahkan tangan kepada Allah. Astaghfirullah alaihim. Astaghfirullah alaihim. Astaghfirullah alaihim. استغفر الله العظيم استغفر الله كل جميع استغفر الله غفري ذنوبنا استغفر الله كل جميع ذنوب يا الله استغفر الله العظيم استغفر Astaufir Allah Al Azim, Ya Allah Astaufir Ya Allah Astaufir Ya Allah Astaufir Allah Semua dosa Astaghfirullah Semua maksiat Astaghfirullah Ampuni Allah Astaghfirullah Amin Astaghfirullah Terus ikhwah Astaghfirullah Semua ikhwah Astaghfirullah Ampuni semua dosa kami Allah Ampuni seluruh dosa-dosa kami Bahagiakan kami dengan ampunanMu ya Allah. Semua dosa-dosa kami ya Allah, dari mulai akil balik, dari mulai kami melakukan dosa, dosa besar, dosa kecil, sengaja, tidak sengaja, terang-terangan maupun yang kami sembunyikan selama ini. Tidak ada yang tersembunyi di matamu ya Allah Ampuni seluruh dosa anggota tubuh ini ya Allah Mulut dari banyak dusta, gibah, fitnah, sumpah, serap Mata melihat yang tidak halal Telinga mendengar yang tidak pantas Akal pikiran rencana dari rencana buruk tangan perut dari subhat sampai yang haram kemaluan mungkin ada di antara kami yang pernah berzina melakukan dosa-dosa besar kami mohon ya Allah hujani kami semua dengan rahmat ampunan amin ya Allah ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah hingga akhir hayat kami amin Berikan pula kesenangan sholat malam pada anak cucu keturunan kami. Semua jamaah zikir ya Allah Kesenangan sholat malam Kesenangan istighfar di waktu sahur Kesenangan tadaburul quran Mengaji dan mengkaji Al-Quran setiap hari. Kesenangan pria Muslim kami semua ya Allah selalu berjamaah di masjid, terutama dimulai di waktu subuh. Kesenangan solat duha, kesenangan duduk di majlis ilmu di majlis jekit, kesenangan berkumpul dengan ulama ulama yang istiqamah berguru dengan ulama yang istiqamah kesenangan bersahabat dengan sahabat yang saleh ya allah ya robbana Kesenangan selalu menjaga wudhu Perkenankan kami selalu menjaga wudhu Hingga akhir hayat kami Kesenangan bersedekah Kesenangan menolong Kesibukan dalam muhasabah diri Allahumma habib ilainal iman Wazainhu fi qulubina Wakari ilainal wal pusu وقال أي سياد وجعلنا من الراشدين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين rumah tangga kami syurga sebelum syurga amin ya allah wa addakh wa rukun damai mesra dalam syariatmu dalam sunnah nabimu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya allah Ya Allah, jadikan kami suami imam teladan dalam ketakwaan kepadaMu. Jadikan istri-istri kami bida dari bida dari solehah solehah. Jadikan anak-anak cucu keturunan kami yatim piatu kami, mahasiswa mahasiswi kami. Ya Allah, soleh, solehah suci cerdas bertakwa mencintaimu Ya Allah mencintai para nabimu terutama mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Amin Ya Allah anak cucu keturunan kami mencintai Al-Quranmu dan sunnah nabimu Ya Allah Ya Rabbana Anak cucu keturunan kami Tidak sombong Tidak maksiat Kau hiasi Dengan kesenangan ibadah Dengan kemuliaan akhlak Kau sibukkan dengan Muhasabah diri Amal saleh Perbaikan kebaikan Selamat saat lahir Selamat saat wafat Selamat saat dibangkitkan, kelak di akhirat. Ridai kami, bersama keluarga kami, semuanya masuk dalam syurgamu. Ya Allah, ya Mohi, yang menghidupkan kami, ya Mumit. Sebentar lagi muafatkan Arifin, muafatkan semua kami, ya Allah. Kami maaf. Duhai Allah, wafatkan kami semua dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan berwuduh. Amin. Itu yang kami selalu amalkan. Amin. Karena kami ingin meninggal dalam keadaan besi lahir dan batin Dalam keadaan taubatan nasuhah Taubat yang kau terima Engkau pun memanggil kami dengan panggilan kerinduan Ya, ayat Tuhan nafsul Mutmainnah irji ila rabbiki radiatan marriya fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati Terima kami semua sebagai hambaMu. Terima ya Allah, terima ya Rahman, terima ya Rahim. Dan kami bersama keluarga anak cucu keturunan kami Arifin bersama jamaah, semua ulama, semua majelis yang istiqomah di jalanMu, masukkan semuanya ke dalam syurga. I want hari ini lebih baik pada hari-hari yang lalu, jadikan hari berikutnya lebih baik mulai hari ini hijrahkan kami ya Allah tidak ada yang maksiat lagi ya Allah tidak ada yang berbuat zalim lagi ya Allah tidak ada lagi yang disakiti ya Allah beri kesempatan kami berjumpa pada orang yang pernah kami sakiti untuk saling maaf, memaafkan ya Allah mahal ya Allah Persihkan lahir batin kami Ya Allah Ya Allah berkahi rezeki kami Berkahi rumah tangga kami Berkahi sisa umur kami Berkahi jamaah zikir Berkahi harakah dakwah kami Berkahi negeri kami Indonesia Hadirkan pada kami Segera Ya Allah Pemimpin yang sangat takut kepada-Mu Dan mengajak kami takut kepada-Mu Ya Allah Hasbunallah wa ni'mal wakil Ni mal mahla humman nasillah laa aula wa laa quwwata illabil sama sama rabbana fatinaa Di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qinaa adzab sunallahu rabbika rabbil azati am yasin wassalamu ala rabbil alamin Allahu akbar ikhwan berita gembira dari Allah jalla jalaluhu surah alahzab ayat 35 Wazakirin Allah kathirah wazakirat. Aand Allahulahum maqfirat wa ajran azima. Kau Muslimin yang banyak, yang banyak berzikir pada Allah disertai kaum Muslimat yang banyak, yang banyak berzikir pada Allah. Allah ampuni dosa-dosa mereka dan Allah beri ganjaran yang sangat mulia untuk mereka. Dengarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Tidaklah satu kaum duduk lalu mereka zikir bersama malaikat para malaikat yang menyertai mereka berzikir berkata dengarkan kata-kata malaikat ini qum qad ghafara lakum wa budilat sayiatukum hasanat berdirilah kalian Ayah hamba-hamba Allah yang berzikir sungguh Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah ganti sifat buruk kalian dengan sifat mulia ikhwalillah jangan lupa beramal jariah. untuk pondok pesantren azzikra Jabal Sindur silakan hubungi akhir awal ini 0856 90.010 berapa 0856 90.000 nanya berapa 4 0856 90.010 amal jariah untuk pembangunan pondok pesantren Jabal Sindur Azikra walaupun 100 rupiah jadi serpihan pasir, serpihan semen di pondok pesantren itu. Kita wafat jadi amal jariah, penerang kubur. Dan akan kita bawa bertemu lagi nanti di akhirat dengan apa yang kita infakkan di jalan Allah. Berkahi semua yang beramal jariah, ya Allah. Hubungi akhirnya jangan malu walaupun 100 rupiah. Ya Allah berkahi semua yang beramal jariah, ya Allah. Insya Allah semuanya diterima oleh Allah. Maafkan harifin banyak bicara, banyak salah. Pemirsa cahaya hati semoga semuanya diberkahi oleh Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika syad walaa ilaaha illa anta astaghfiruka wa atuubu. Wabillahi tawfiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Subhanallah. Wal <tuh>